Ja, hej och välkomna till eh, ännu ett avsnitt av eh, Adetoft Artfors podcast. Eh, det är eh, torsdag den 5 november. En eh, mörk och tråkig höstkväll. Eh, nu längtar vi till första advent här så vi får eh, lysa upp vår vardag lite grann. Eh, idag har vi eh, med oss... Eh, Daniel som vanligt och även Kristoffer som vanligt. Kristoffer, eh, hur har din vecka varit? Jo då, eh, det har lunkat på bra. Idag var jag på eh, styrelsemöte med biografen där jag jobbar. Det är alltid lika kul att träffa gänget där och diskutera allt mellan himmel och jord, framförallt eh, bio och eh, filmfrågor. Så att, eh, jo då. Jag kom precis därifrån och är taggad för kvällens inspelningar. Häftigt, häftigt. Daniel då? Mm. Eh, jo då, eh, den har varit bra. Eh, det har varit mycket teknik den här, kan. Och de som följer mig på sociala medier vet att jag fick hoppa in och jobba lite extra lördags Vilket i sin tur påverkade att podden eh, kom ut lite senare än vanligt Men jag jobbar göra när livet kommer emellan Ja precis, livspulslet ja. vet du Ja precis Men jag har fått den stora äran att hämta ut två stycken paket med teknik den här veckan Eh, I fredags eh, fick jag vända i dörren eh, så fort jag kom hem, springer ner till affären och hämtar ut en stycken iPhone 6s till min son. Mm. Oh, jag hade inte med den innanför dörren så han såg jag tre paketet med. Och bara swish. Och i lördags direkt efter jag hade jobbat färdigt så fick jag eh, då, sätta mig i bilen och istället för att åka hem fick jag åka, ta en liten tur till Borås och hämta upp en OnePlus One som min dotter har köpt. Okay. Fast det var egentligen jag som hade hittat den. Det var faktiskt en kille på Google Plus som sålde den. Jag tror faktiskt att han lyssnar på det. Här. Hej hej Play. och tack så mycket, Det här funkar jättebra om du lyssnar. Och för att göra den här veckan helt komplett så har tangentbordet på min Macbook gett upp. Jag kan inte Ja, det är... aj, aj, aj. Det är verkligen aj, aj. Vet du hur mycket R det är i det svenska språket? Ja. Mm, det vet inte mitt tangentbord, för den har slutat med R. Eh, samtidigt som han slutat med F också och 4, så att 4, R och F, en fin rak linje, en eh, eh, diagonal linje har lagt av. Oh, eh, ja, och då var jag tvungen att kolla upp det på det lilla eh, nätverket som man har hemma, som kallas för internet. Ja. Och det visar sig att är det så att det är en som ger upp så är det faktiskt en krets i tänkbordet som har sagt tack och farväl och då är det bara byta ut hela tänkbordet. Och det går på den lilla netta summan av 1900 kronor. Mm. Ja, och 1900 kronor, det är vad jag har sparat ihop just nu för att kunna köpa mig en ny Android-klocka, en Motorola 360. Som ja, även händelse släpptes idag då i Sverige. Så att nu står frågan, ska jag köpa en, en ny klocka eller ska jag köpa ett nytt import? Ja, just det. Det är ju lite som du känner det med... Just, du har ju faktiskt en, som du sitter vid idag, en kronbok. Mm. Klara dig tag med den, eller? Det är en äh, Även en kvalitetsfråga har jag märkt, för att äh, en MacBook, äh, den har så mycket högre kvalitet i Hår, hår, hårdvara än vad min Chromebook har, bara, bara sån sak som att navigera sig runt på styrplattan, alltså den precisionen du har i en Macbook jämfört med min Chromebook, den, den, ja, den slår allt, så att eh, det, det, det lutar mycket åt ett nytt tempo, det, det gör det ju Okej okay. Jaha, ja, det ser man Ja. Själv då, hur har din vecka varit? Ja, det är ju fullt som vanligt. Mycket jobb nu. Jag vet inte vad fan som har hänt, men alla ska ha betongväggar helt plötsligt. Lite kort om folk, så det är som sagt, högt tryck just nu. Och även jag har varit på styrelsemöte. Jag sitter i vår bostadsrättsförening som ordinarie styrelseledamot. Massa härliga roliga beslut Om eh, Avtal hit och dit med service Och Jag Låt inte då, lika roligt Som det styrelsemötet jag var på Fensur. Nej, jag, tänk, jag tänkte komma till det, Chris, också där. det Det är inte riktigt samma sak Kan jag tänka mig det Låter Men, inte så Nej fy fan Men det har gått bra eh, Vem som ska hissa flaggan Och hala flaggan och sådär Det är stora bekymmer i föreningen Ja, det är riktiga ilandsproblem hörr. Ja. Det är ju det här som har problemet att tangentbordet på sin Macbook. Ja. Det där är ju världsproblem alltså. Ja, men tänk om det var min laptop Fredrik, det är jävligt svårt att skriva det. Ja, jag försökte faktiskt, för att jag tänkte det finns ju en funktion i macOS där du kan lägga in kortkommandon. Ja. För att skriva exempelvis mening och så vidare. Jag tänkte, ah, det här löser jag lätt. Jag lägger in i 3E så blir det ett R. Det är skitbra, jag behöver inte tänka på det. Tror du att det funkar? Nej. Nej, det gjorde det inte. Det nej, Vi skriver in ett, vad heter det, ett enter för att det där ska funka. Och ska du då skriva en typ e-postadress eller en webbadress då med det här är och så ska du skriva E3 och så enter och så kommer du inte till den adressen du är på väg till i alla fall, det är, <laughs> är okej. Okay. Alltså, min vecka har väl varit det går lite på slentrion just nu känner jag livet. Men det är jobb, äta, sova och skita i princip. Ja, jag har hört att du är bra på det med att skita. Jajamän, det funkar. Mm, ja. Men det, det är en helt annan... Det historia. <laughs> historia är en helt annan podd, kan vi ju säga då. Ja, precis. Ja, eh, ja eh, veckans ämnen idag mm. som vi tänkte ta upp. Eh, lite teknik, veckans app. Eh, där har du någonting, Daniel. Kring ja, då stämmer det. Vi lite där. Eh, film, TV, Supergirl, eh, träning, Ade. Jag har ju börjat dra igång lite lätt. Och Uh, mat. Uh, vad fan sen hade vi det där då Daniel? Mm, det du, du har ju skrivit lite längre ner på bara ett lilla ja, dokument vi, där, så att... ja, lite julmat. Vad har ni på ja. på jultallriken? Uh, sen, sen, sen har jag faktiskt uh, en sak till då, en liten break uh, breaking news i uh, filmdelen, film-tv-delen så Jaha, att uh, Ja, jämnsam. Jädrar. Så att, äh, ja, jag var ensam, äh, ja. det, det, det blir intressant. Trevligt, så jag tycker vi drar igång helt enkelt. Ja, men då fortsätter jag bara köta då. Tycker jag. Äh, ja, äh, veckans app äh, var det som sagt för. Äh, och den här gången så ska jag faktiskt plocka upp en app som vi redan har pratat om tidigare. Äh, och det är Kanal 5 Play. Äh, jag har märkt, eller märkt och märkt, det, det, det är nämligen så att den som har lyssnat tidigare på det här avsnittet, på den här podden eh, kunde höra mig då gå besärkt på hur dålig eh, kanal 5 playar på är. Men nu visar det sig att någon på kanal 5 med systerkanaler de har lyssnat på våran podd. Och de har gjort och döpt om sin app. Och den heter nu numera play Eller D play, hur man nu vill eh, uttala det. Uh, och allt jag raljerade om i förra avsnittet då, det är bara ett minnebrott. Eller är det det? Nej, det är faktiskt inte det. Förutom att appen säger sig har jag blivit 100% bättre, uh, vilket inte var uh, svårt, uh, uh, så, så är det så att den som lyssnade, den la vi ungefär i halva avsnittet eller någonting, för de har fortfarande inget cool kronkaststöd. Så du från kanal 5 som lyssnade förra gången, lyssna igen. Det är 2015, en streaming-app med självbackning. Har kronkast. stöd Gör om, gör det. Men annars så är, så är den bra. Ja, det är ju lite förbättringar i alla fall. Mm, det är mycket förbättringar. Det är bara den här lilla detaljen med chromecast ja. När När den kommer så lovar du kommer det bli riktigt bra. Varför så nu kan man... nästa rekommendera det. Ja, varför tror du att det är så Daniel Att eh, vissa släpar med just Chromecast Som egentligen, det är ju ganska smidigt Alltså, jag har ju själv Chromecast hemma Och Apple-tv och Chromecasten funkar ju faktiskt bättre Tycker jag, personligen När Jag är ju mm. igång själv sitter vi sitter vid telefonen och kör Så drar ju den gång, den byter ju kanal själv på tv så att säga, det är ju inte Apple-tv Men du måste ju ha den fjärrkontrollen Och så den lilla, ja Ja, den är jävligt snidig och så syns den inte heller där bak. Nej, precis. Jag håller med dig. Det, det, är ju det. Alltså, den bara funkar som det heter. Ja. Den, den, sitter där, den sitter där bakom tvn och du trycker på den lilla knappen på telefonen och så har du liksom förflyttat allt till tv-apparaten och det bara funkar. Ja. Och varför de inte plockar med det? Med? Alltså, jag, jag vet inte. Jag vet inte vad det är de gör som att varför de vill att hålla kvar den i sin app. Jag menar, sitter du hemma så vill du inte sitta med en telefon eller en tablet eller padda eller vad det nu har för något. Och titta, du, du vill sitta och titta på tvn. Ja. För de har en del bra program de också. Varför? Alltså, det kan väl ha lite med marknadsföring. ingen jäbde som vet, förutom tekniknördar som vet vad en Chromecast är till exempel. Kan det vara så alla vet vad en Apple TV är, men inte var en Necroncast. Vad fan är det? Det är ju som Nexus-telefonerna, eller enheterna. Nej... Ja, uh, en uh, när, när det gäller och uh, håller jag faktiskt inte med det där, utan Det tror jag att... Uh, mm. När vi kommer till det här... Jag menar om till och med HBO Nordic kör med Ja, stöd Ja, det som, som, som, Då. Då. då, då då finns det ingen som inte vet vad det är för något va? Nej, nej det är sant. Men det men, måste men... inte nödvändigtvis vara så att, att eh, det är fel i appen för att eh, den inte har stöd för Chromecast för eh, det kan ha med juridiken kring eh, hur de får distribuera materialet att göra. Det eh, finns många appar och så som inte har något stöd för, för Airplay för iPhone heller och därför att man inte har de juridiska förutsättningarna att visa på en stor tv eller via en, en projektor eller liknande. Och då stannar bilden kvar i paddan eller telefonen. Okay. Det kan vara en av förklaringarna till att det fortfarande inte finns något Chromecast-stöd. Vet någon något stöd för, för Airplay till exempel? Nej, som inte har någon... Vad heter det? apple på det sättet som de har Airplay så vet jag inte det Men alltså, har man eget material i sig och sänder eget material, då har man ju liksom rätt, fulla ja, rättigheter, rättigheter va? för det borde man ha, absolut ja, Och inte ens för sitt eget material eh, har de eh, kulkoststöd Så att, det finns inte ens i appen jag jag Får jag bara vidare på det? Ja, eh, det tycker jag Gör de ju rätt som du sa Ja Så är det Mm. Ja. Jag tänkte ju passa på då med tanke på vilket hör du verkar ha fått för dina klagomål så har jag en app som jag vill klaga på lite också. Gnällkäring kommer jag vara ikväll. Så vi får nog byta namn på det här tror jag från veckans app till veckans klagoapp tror jag. Ja, veckan <laughs> Ja, Ja, kör på! Ja, det blir stora piskan fram nu i alla fall. Ja. Så jag tänker så här att jag hoppas att det nu är någon från Tradera som lyssnar på kvällens Chromecast. För det är deras app jag tänkte smiska på lite grann. Eh, Traderas app har fungerat ganska bra i några år men nu har det hänt någonting. Och nu lyckas de inte få många rätt överhuvudtaget. Jag köper ju en hel del film eftersom jag är väldigt filmintresserad och det blir dyrt om man ska köpa alla filmer man vill ha till sin samling över disk och då är det praktiskt att kunna köpa dem på andrahandsmarknaden och då finns det mycket att välja på på att tradera. Och fördelen är ju att en DVD eller Blu-ray inte blir sliten för att någon har tittat på den innan och den börjar inte lukta konstigt för att den har legat hemma hos någon eller så så det är bara att handla på tycker jag. Men nu så har Tradera uppdaterat sin app för att den ska rocka med iOS 9 som kom för inte så länge sedan Och då lyckades de tydligen göra allting fel En stor miss från deras sida Det vill jag i alla fall tro att de inte gör det av ren skär illvilja För de tog en fungerande app och så gjorde de den nästan helt obrukbar Eh, som det är nu så kraschar appen mest hela tiden. Eh, när man letar efter någonting och hittar det och ska man öppna den annonsen Då är det väldigt stor risk att appen kraschar Och man kastas tillbaka till skrivbordet i telefonen eh, Så då får man välja Antingen så öppnar man appen igen Gör om sökningen och håller tummarna för att den inte kommer att krascha på andra försöket Eller så får man helt enkelt skita i att Lätta rätt på annonsen och lägga ett bud. Eh, Ofta så blir det, det senare, vilket är ju synd för den som har lagt upp sin annons som då kanske går miste om bud. Eh, senast så finns det gott om andra buggar i den här appen. Eh, om man vill öppna en bild så måste man trycka på den flera gånger innan den öppnas. Eh, ibland så går bilderna inte att stänga. Det händer att man startar upp appen och kommer till appens startsida och där finns inga knappar att trycka på eller något sätt att komma vidare överhuvudtaget för långt som helst. Problemet har lyfts på i kommentatorfältet i App Store, men det verkar som Tradera inte läser där eller så skiter de i vad folk skriver. För som det är nu så har Traderas Eh, skitapp ungefär samma tillfällighetlighet som en kondom med hål i. Eh, ingenting man använder frivilligt. Det är där på att utveckla de här apparna, gör om och gör det rätt. Jag tror det är samma människa helt enkelt då. Vad sa du, så Som utvecklar Deeplay och eh, Tradera-appen, det kanske är samma snubbe. Ja, vi kan ju hoppas Stefan kanske lyssnade den här veckan också då. Ja, man vet väl Men jag kan säga det att Tradera-appen på Android, den inte mycket att hänga i den heller. Det finns, vad heter den ska vi se, jag måste titta i min telefon vad det heter. Det finns en app till för just Tradera. Ska vi bläddra, bläddra, bläddra. t e p Den heter Tradera Labs heter den. Den har nog en funktion extra eh, än vad de andra har. har de också, eller? Eh, nej, utan det ska vara tydligen en sån utvecklingsapp som de eh, jaha, nu har de inte till, nu, som de ska utveckla emot, men den funkar ju inte längre, det vill säga nu. Jag har inte funnat den på länge. Jag har utveckling där på samma håll som med den ordinarie appen. Ja. Eh, här står det att de mot stora Uppdatering om nya, många nya funktioner och bugfixer i alla fall. Så vi får väl se. Ladda ner den nu. För den här Labs-appen funkar tydligen inte längre. Det, är, det låter som tradera tycker jag. Ja. <skratt> <skratt> på så kan man få... Oj då! Den, den ser... Alltså så här i första anblicken så kan jag ju faktiskt säga att den, den ser bra ut. Men mer än så är det ju inte. Men vi får titta på den annan då, så lägger det från mig. Ja, eh, jag har väl inte mycket app på komma med tror jag. Så app, ha, app, app. app, app, app. app, app. Ja. <laughs> ja, ska vi gå vidare då? Ticket away. Eller ja, det är jag igen då. Eh, var är vi någonstans nu i film TV Ja, uh, eller? Ja, kör du, när jag? Herregud, vad vi går fortfarande, tycker jag. Vi lugnar oss lite. Uh, då är frågan, ska vi ta Breaking News eller ska vi köra det som... Uh... Uh... Breaking News är alltid roligt, eller hur? Ja, det ska vi. det. Ja. Uh, då ska vi... Breaking News! Uh, precis innan i vilket sändning... Så såg jag på Twitter att de hade släppt en, tra en trailer för min favoritregissör, Quentin Tarantinos nya film, The Hateful Eight. Och naturligtvis så blev jag pepp. Och jag kollade naturligtvis in den och det, det jag tycker var riktigt kul det är att Kurt Russell är med till början med. Och honom har inte jag sett i något större än Tombstone 1993. Uh, Uppföljningen från flykten till New York, flykten från nej, den, den räknar vi inte med, den, den tar vi bort. Den, den får inte vara med. När uh, Cash då? Vad sa du? Tang tango och en Cash, när kom den? Den kom uh, tidigare. Aha, aha. Tomström var efter. Uh, så det var lite kul att se den, så att det, det rekommenderar jag faktiskt att kolla in den... Uh, uh, som kom. Jag låg upp den på Biotfors uh, YouTube-sida så där kan man gå in och kolla på den om man vill. Ja, uh, är det premiär för filmen och Är det typ om två, tre år då, eller? Nej, eh, premiär är den 13 januari eh, 2016. Ja, så vi... Jag har förstått att man, man ska åka till Stockholm då och se den på IMAX-biografen som eh, de har byggt där. Eh, Tarantino kommer att släppa den både i IMAX-format och normalt, vanligt bioformat. Men det har inga andra IMAX-biografer i Sverige eh, och det ska tydligen vara en speciell upplevelse om jag har förstått saken rätt. Så att eh, det kanske kan vara något att eh, fundera över och planera inför. Mm. Ja, nu när du säger det så. Ja, för det är ju ändå en Tarantino-film så jag ger den direkt fem snobbelar av fem möjliga punkt slut i Tarantino. Det bara är så. Nej, nej jag tror ni att den kommer till Netflix så jag kan se den <laughs> Men Vi får helt enkelt dra med dig ut på skalon då och kylla dig våken. Ja. Så. Några andra som finns med i rollistan är ju naturligtvis Samuel L. Jackson som verkar ha fått dåligt med jobb eftersom att han gör massa dålig reklam för någon spelgrej. Michael Madsen är ju också naturligtvis med, det är, det är två av Tarantinos go -to killar så att det hade man inte förväntat sig annat. Vem tror du? Vem var det mer? Eh, Ma Michael Madsen. Vem, vem är det? Eh, har du sett eh, Kill Bill? Ja. Eh, har du sett Kill Bill 2 också? Ja, det har jag faktiskt gjort. Wow! Du vet han som bor ensam ute i ökningen i en husvagn? Ja, ja det. jag vet. Ja, det är Michael Madsen. Ja, det vet jag. Ja, så att både han och Samuel brukar ju vara med i Tarantino-filmerna. Ja, just det. Mm. Så den ser vi fram emot. Jag kommer även lägga ut klippet på bloggen så att man kan gå den vägen med. Okej. Okay. Uh, ursäkta att du avbryter det, Daniel. Varsågod. Det var ändå det du hade, uh, breaking news där. Ja, precis. Ja. Uh, vi rusar ju fram uh, idag och jag tänkte avbryta lite. Mm. Ja, då, så. En annan grej som jag har irriterat mig på jävligt länge faktiskt. Mm. Och det är filmen Valhalla Rising. Med, vad heter han, med Mikkelsen heter han. Mads Mikkelsen, ja. Det måste väl för fan vara den sämsta filmen som någonsin har gjort, eller? Eh, Nej, det finns faktiskt en som är sämre. Nej. Jo då. Är det tvåan han La Rising 2? <laughs> <laughs> nej, utan den heter, eh, heter den About Smith. Eller heter den All About Smith. Det är en film med Jack Nicholson där han spelar en åldrad man. Eh, ja, och det är ju det han gör. Han, han är en åldrad man som förlorar sin eh, fru. Och då får man se att han det är ungefär två timmar film med en åldrad man som gör det åldrade män gör sen är den slut. Åh <laughs> fan. Men den här Wallhalla Rising, alltså, det, det var ju ingen dialog, om, alltså, om jag minns rätt nu, för jag tyckte den var så enormt dålig. Och så filmat med några röllins på sådana här grejer. Ay, det är katastrof. Man tyckte ju ändå att det här blev bra action och en riktig vikingasaga. Men det var ju nog bedrövligt. Ja. Ja, har du sett den? Jag har sett den, ja. Ja, Då är vi tillbaka efter lite mankemang med tekniken. Kristoffer, ja. vad tycker du om filmen Valhalla Rising med Mads Mikkelsen? Jag har, inte sett. jag har inte sett den. Den är skitbra. <laughs> det, det vill jag verkligen rekommendera. <laughs> Nej. Jag, jag pratar om att det är, vår, det är den sämsta filmen jag har sett. Det kan inte vara bra. Nej. Nej. Men... Det är äh, ja, det är riktigt uselt alltså. Jag förstår man inte... Man skärar sig liksom. Ja kräk i mun och sådana här grejer. Då håller jag mig borta från den. Ja, det tycker jag. Och Daniel hade då kontra med att det finns en som är ännu sämre en än film med Jack Nicholson. About Smith. Ja, den har vi pratat om förut. Ja, Du vet du vilken jag menar, hur dålig den är. Jag vet det är ett stort fan. Ja, och Nicholson är ett stort fan av, men inte av den filmen. Uh, för den, den, den, den nej, vi, vi skiter i det då, helt enkelt. Uh, det det är, uh, Nej, vi tog vår, må må, må, må uh, lång. <laughs> apropå dålig film, jag ju nominera en film som heter Beowulf, uh -huh. med Kristoffer Lambert i huvudrollen. Är det någon som har sett den? Det måste vara tidigt 90-tal. Det är inte den som är halvt animerad, va? Nej, inte den. Den är bra. Ja, jag skulle säga det, för den är ju faktiskt bra. Den är snygg och den, den berättar en bra story. Och så. Nej, nej, den här var tidigare. Och den är så fruktansvärt usel och innehåller så många fel och anachronismer att det blir möjjeväckande när man tittar på den. Till exempel... Så eh, den ska utspela sig på 700-talet, ungefär, under, för det är då berättelsen om Beowulf har kommit till. Eh, och det, en av skådespelarna har glasögon på sig. <laughs> <laughs> det, det, det låter det var... som är mina reagerande med, med uh -huh. glasögon under ett, vad heter det, Rugghjalmar? Så. Nej, och sen är det en, en, en kille som dör och då lägger de honom i en bodybag med dragkedja på. Och så vitt jag vet så uppfann vi inte dragkedjan för någon gång på 1900-talet. Så där missade de med en herrans massor år. <coughs> Rådfrestationerna är usla, manuset är obefintligt. Det är en sån film man ska hålla sig borta ifrån. Jag har faktiskt kvar den i min DVD-samling, bara ha som ett avskräckande exempel. Men jag får inte stå med de andra filmerna, för då kanske de <skratt> blir smittade. Ja, det, det är inte bra. Herregud. Ja, mm. det ser man. Ja, det var här filmen i alla fall, kom in på det ja. ja. Då fortsätter vi på dagordningen här. <skratt> Då är det jag igen. Herregud vad jag får prata här då. Jag får prata lite sakta nu då så att vi hinner med. Så att det blir ett riktigt långt och trevligt avsnitt. Eh, nej, eh, jag ska inte, inte dröja ut på det. Eh, jag ska faktiskt prata lite om en serie som hade eh, premiär här i veckan, tror det var. Eh, det är Supergirl. Eh, och naturligtvis så det inte en svensk premiär utan en amerikansk premiär. I våras så läcktes ett pilotavsnitt ut av den här serien eh, och det var ju då ett, inte ett här vanligt läcka med dålig kvalitet och så vidare utan det var riktigt eh, hård, hård kvalitet. Och, eh, bolaget som har gjort det de sa inte så mycket så att alla, de, de säger varken Bo eller idag också men alla vet ju om att det är de själva som har läckt ut det. Mm. Eh, och nu har jag i alla fall haft premiär och nu har jag sett de två första avsnitten. Eh, första avsnittet var ju det här eh, pilotavsnittet en gång till. Eh, och så har vi då ett avsnitt till. Och eh, jag, kan säga, jag gillar serien. Eh, DC Comics som står för eh, Supergirl och så. Eh, de har den senaste serien och filmerna har varit något mörka. Kolla bara på Arrow eller Flash eller D The Dark Knight och... Eh, andra kommande filmer och serier. Den här däremot, eh, den är mer ljus och lättsam. Eh, först trodde jag då att det skulle vara en typisk veckan, veckans monsterserie. Eh, men den handlade väldigt lite mer djup än så. Eh, det var lite mer eh, karaktärsutveckling än jag vet inte, eh, hur ska man tolka det? Buffy och Vampiren eller någonting. Eh, där var det liksom ett nytt monster varje vecka, bara helt sådär. Eh, men här var det lite mer. Men som sagt, då, det är bara två årsnitt än så länge. Eh, bara att den här då, den proklamerar att eh, det spelar ingen roll om du kallas för eh, flicka eller kvinna. Man är lika eh, stark oavsett. Det, det, liksom, det hänger inte på din namn utan det hänger på vem och vad du gör. Eh, jag kan inte säga direkt att jag har fastnat eh, för serien, eh, men jag kommer ju definitivt ge den en chans. Eh, en, ja, I alla fall en två, kanske tre avsnitt till innan jag kan säga att jag kommer fortsätta att se den. Så att eh, vill man se de avsnitten som finns eller de som kommer så får man prata med sin kompis helt enkelt. Och vad det jag skulle komma till är om den... Eh streamades någonstans eller är det, är det grannen eller kompisen internet eller något som. Mm, eh, det är ingen i dagsläget svensk eh, tv eller streamingtjänst som har tagit upp den här. Men naturligtvis så kommer jag ju att meddela det så fort jag vet någonting om det. Så att ja. det är bara att lyssna vidare i så fall. Alla tider. Mm. Någon som har sett den eller har några åsikter? Eh, nej. Jag väntar till den kommer på Netflix. Det är så vanligt. Det är du och Netflix. Kristoffer? Ja. Uh, Jag har inte heller sett serien. Jag har läst en hel del om den faktiskt. Och precis som du säger så ska den vara lite ljusare och innehålla mer humor än vad DCs serie vanligtvis gör. Som ofta kan vara ganska mörka. Uh, precis som i så många andra fall så har det riktats en del kritik mot Supergirl-serien. Och i första hand så har kritiken riktats mot supergörs outfit som anses vara exploaterande och kränkande mot kvinnor. Eh, jag har inte sett serien som sagt men jag har sett en hel del bilder från serien. Och eh, efter att ha tittat på dem så måste jag säga att det här med hennes outfit det är rent och skitsnack. Eh, jo, dräkten är ganska tight och kanske lite i gulligaste laget för att sitta på en superhjälte. Men den superman som Henry Cavill har i Zack Snyders film Man of Steel är minst lika mycket eller ännu mer avslöjande än supergirl -dräkten. Men det brukar alltid finnas folk som skriker sig hesa när kvinnor ska framställas på ett sexigt sätt på film. Och det är inget ont i det. Det kanske bara är bra. Men i det här fallet tycker jag att den kritiken är missvisande. I så fall är det ett större problem med seriens pitch som kan anses vara direkt kvinnofientlig. Det är ju så att Supergirl är Supermans äldre kusin och hon skickas till jorden för att hjälpa Superman när han växer upp. Anledningen till att man skickade iväg Superman var ju att han skulle överleva när hemplaneten Krypton förstördes. Så man ville rädda Kal L.s liv. Kal L. som man heter på riktigt då, Superman. Men syftet då med att skicka iväg Supergirl var ju att hon skulle rädda Supermans liv. Eller snarare att hon skulle försvara honom och hjälpa honom. Vilket gör att hon bara blir en förlängning av Superman-karaktären. Och egentligen saknar ett eget existensberättigande. Eh, och det är ofta så som kvinnliga roller framställs i Hollywood. Eh, många kvinnliga karaktärer på film är eh, ofrånkomliga knutna till en annan manlig karaktär. Så jag tycker man kan långsamt skita i den här dräkten som hon har. Om det är någonting som man borde ta upp för diskussion så eh, bör man rikta in sig på sådana saker som karaktärerna är uppbyggda. Eh, inte hur mycket hud skådespelare, manliga som kvinnliga, visar på duken eller på tv-skärmen. Eh, jag hoppas djupt inneligt att Supergirl visar sig vara en bra serie med en stark och kvinnlig hjälte som bortsett den här snea pitchen framställer kvinnan på, som stark och driven och inte som svag och menlös och beroende av en man. Så att du får gärna hållas upptäckta då, om hur serien utvecklas, Donja. Det kan vi göra och jag kan säga det att redan nu att både i första och andra avsnittet så har de verkligen förklarat att det här är ingen svag kvinna utan det är, det är starka kvinnor som, som, är, som ska. Som, vad heter det? Ja, det är starka kvinnor vi pratar om. Både. Jag det, alltså. Det finns också för serien när det gäller den biten och jag kan säga att den här dräkten som hon har, det är inte det minsta avklätt. Visst, det är en kort sol. men under så har hon ett par, jag vet inte om det är ett par brun, eh, bruna tights eller strumpbyxor och så har hon ett par riktigt höga stövlar på det och det finns ingen direkt urringning i, äh, i det toppen heller så att... Äh, Nej, det där med avklädd, det vill jag inte på så visst. Det var ett par senare med, med, med avklädd, lite mer avklätt. Men det sa hon ju redan eh, Kara, Kara, Denver, som hon heter, i serien. Hon sa ju redan där, aldrig i livet, att jag kommer gå ut så här. Det, det finns inte på kartan. Eh, och när vi ändå pratar om eh, starka kvinnor så kan jag ju säga det att eh, det finns ju en del eh, kända namn eh, i serien. Eh, bland annat då Callista Flockhart som spelar en karaktär som heter Cat Grant. Som är då, eh, vad ska man kalla henne för, eh, hon är media på Gulen eh, som driver en eh, tidning där och hon är definitivt inte en svag kvinna. Eh, för det är hon som har döpt eh, Supergirl till just Supergirl och hon anser sig själv då vara en girl. Eh, så att eh, Uh, nej, uh, det anser hon vara riktigt starkt. Uh, i, I serien som uh, Supergulls uh, syster ser vi, vad ska vi se för några namn rätt, Shiler Lay. Uh, henne har vi ju sett tidigare i serien som uh, Grace Anatomy. Uh, var hon med? Ett bra tag. Och då eh, Melissa ben Benosit, som spelar eh, Supergirl Carrie Davis eh, har ju varit med i eh, Glee, om man har sett den serien. Sen finns det ju några som man då, eh, ja, jag känner inte namnen på dem men när jag ser, ser dem så, vet, så känner jag igen dem. Eh, bland annat eh, någon Hank, eh, karaktär som heter Hank Henshaw, David Harewood, känner någon igen namnet? Nej, men ser ni honom så vet jag att du, du, aha, det hamnar jag. Det, det är en sån där som, jaha, ja, det är sådär. Uh, ja, nej men det var det om det, gäller. Ja, jag sitter ju här helt tyst för jag har faktiskt ingenting att tillägga. Ni drar upp skådespelare och grejer och... Och då slipper framstå som en idiot och fråga hela tiden Vem fan är det och sådär, så, där. så jag och håller käften istället då, då får du göra som vi ändrar, vi forskar, vi använder det i en DB vet du Ja då, det det här ja. ja, precis Fettig <laughs> <går> uh, Ja, uh, nu är jag ingen mer att säga om Vi Vill vidare? Ja det går ju som på räls det här, så att vi, vi, vi tittar på, tyt, Ja, eh, nu snackar om starka kvinnor och sånt här. Eh. Och nu kommer vi osökt att tänka på träning. Det var ett fint hopp. Åh, och... oh, riktig Petri 3 övergång Ja, jag har ju ordentligt, jag har Ja, i alla fall... Eh, eh, jag är lite besviken på denna här veckan här, för jag har inte kunnat gå till gymmet så som jag ville att. Men vä vänta, vadå, gå till gymmet? som Du går ju inte på gym. jo, jo men, oj oj oj. Nu är det biff alla året av på gång här, vet du. Årets badpojk 19, eh, år 2019. <laughs> ja, ja, okej. Eh... Jaha, ja, fortsätt nu. Ja. Nu väl... kommer jag inte ihåg när det var, var det lördags eller söndags jag smsade till dig, Daniel. Ja, och jag låg och kväll i smärtoledträningsverk. Ja, jag ska. det så var jag på gymmet i alla fall. Och måndags så kunde jag fan inte gå för jag hade så jävla ont i kroppen. Jag hade sådant träningsverk. Tista, styrelsemöte. Igår fanns inte möjligt och idag inte heller någon möjlighet att dra till gymmet. Man har möjlighet i och för sig, men. Och går upp så satans tidigt och måste lägga mig tidigt Så finns inte möjlighet Så jag är riktigt, riktigt taggad Jag fanns sugen på att dra till gymmet alltså. Jag har hittat ett Väldigt enkelt allround-program Sex stycken övningar Som man ska köra Inget splittat Liten allround för att Smörja kroppen Eller vad ska man säga Få igång den kanske Ja, precis och så eh, tänkte jag springa en dag i veckan. Ah, det låter som att du har på något sätt här. Ja, alltså den största påverkan kommer nog ifrån mina söner. För de går ju och spänner sig här. De tränar som fan på gym. Och så eh, hade den äldste pojken, hade Lan här hemma. Så han hade fyra, var fyra polare? Ja, det var de nog fan, Fyra stycken kompisar då. Hemma, blockera hela köksbordet Med massa datorer och skärmar och skit Och de är rätt biffiga, de pojkarna För de tränar också, de är ju 17-18 Och mm, mm. jag är ju 1,86 NO lång Och väger som sagt 94 kilo nu Jag har gått ner Ja, grattis Tackar Uh, och en av de här kompisarna till äldste pojken då, han är ju för fan ett halvt huvud längre än mig och biffar så, alltså. mm. då kände jag, fy fan alltså Jag trodde det var i söndags så jag var iväg, nu när jag tänker efter, för de satt ju och lånade då Ja du känner det att du måste alltså, den dagen då de popsade upp sig så måste pappa kunna ta ner dem på hoden igen alltså Ja, uh, mina söner då har jag ju fortfarande vikten i alla fall med ja, det är alltid något Ja, men fan, de kommer i kapp nu det är... Och sen har jag, jag har ju så jävla ont i kroppen i leder och armbågar och ja. Jag känner mig ju som 82 i kroppen <laughs> oh my. Ja, man gör ju det när man kommer om Ja, så jag hoppas nu på lite bot och bättring här och Jag hoppas som sagt, som vi pratade om i ett annat avsnitt att jag får in det mer i vardagen så att det blir en rutin man ska inte behöva fundera utan det ska vara ja, det var vår gymmet ja. kör vi rock'n'roll ja, en härlig god rutin precis som man går och slår morgonpissen så ska det vara att man åker till gymmet, det ska vara samma Goda känslor. <laughs> ja, jag förstår vad du menar. Sagt, jag vet vi pratade väl, i förra året vi pratade om att avsaknaden eh, av att jag liksom ja, har det. lagt lite åt sidan. Och jag, jag känner ju precis likadant som det att jag vill egentligen bara till och nu, har jag, alltså, nu, nu har jag också efter att eh, du då eh, pratade om förra veckan att du vilade i form och nu kom det här meddelandet och jag tror då på att så att du låg och kväll i krämpor och för att du var varit och tränat så kände jag nu sitter jag så här också mig. Eh, ah, nej, nu får du vara nog eh, men eh, som sagt det har varit mycket att göra, jag har jobbat lite extra men tack vare det så har jag fått lite extra ledigt jag var ledig igår, jag är ledig idag eh, och så är jag ledig helgen igen då Samma som vanligt, så då tänkte jag att onsdag, torsdag vilar jag mig form och på lördag morgon på lördag morgon klockan 8.30. Då är jag uppsatt på ett pass. Det, är det ja. Sen så ska jag springa en sväng på gymmet. Sen ska jag på gå på pass nummer två. Det är så ser min förmiddag ut. Fram till klockan, vad är det? 11 tror jag. Från 8.30 till klockan 11 så kommer jag bara på gymmet. Åh Ja. Aha. Så att, nej. Nu jädrar. Nu, nu ska det bli rutin om det hela. Det har jag också bestämt. Härligt, härligt. Nu bara du en Med träning. Ja. Yep. Jag har inte tränat ett jävla jota och det är jag stolt av. <laughs> ja. Det det. ja. ja, ja eh. Jag tror han satte punkt för den diskussionen. Ja. Han punkterar den. Ja, det gjorde han väl. Men, men. Oh. Mot. Ja, det gott. Det är väldigt gott. Vi närmar, närmar oss jul eh, och jag tänkte ju grilla rätt mycket. Jag brukar grilla julskinkan, som ni redan vet, den 23 december. Eh, semestern är redan fixad och allting. Då ska det vara ledigt och jag har en, en bekant. Han och hans familj kommer hem och han tar med sig sin grill. Så står vi här på baksidan och grillar våra julskinkor. Eh, det, så är det, det är ristat i sten, det är, det är en eh, tradition, men jag vill ju lite mer, eh, ribs har jag gjort väldigt mycket och det, vi brukar aldrig ha ribs på julbordet men det är kanske är dags att, att köra det nu, jag har även gjort korv, chorizo har jag testat att göra på grillen men jag skulle vilja göra lite jul, mer julkorv. Grynkorv brukar vi göra men den är nog inte så jävla god att grilla tror jag. Ja, det är väl en kokekorv om inte jag minns. Ja, det är ja, en kokekorv. Den brukar vi faktiskt göra själva. Och det är gott med senap och så på vartbröd. Mm. Jag tänker ju min sån här grillen Eller ja, den funkar ju väldigt bra att grädda bröd i faktiskt. Så jag tänkte faktiskt testa vartbröden än. Då har man ju fått lite från grillen på rullbordet. Vad, vad har ni på julbordet? Eh, ja, eh, jag, tror, jag vill bara klara en liten sak då när det gäller jul. Och jag och Kristoffer, vi är bröder, men vi är hellbröder. Mm. Så att, vi är inte uppväxta tillsammans. Nej. Vi har samma pappa har vi, och vi har ja, nästan alltid firat jul på varsitt håll. Så Kristoffer, eh, kör du och tala om vad du ska göra. Jo då, eh, jag kommer inte att grilla, det eh, kan jag nog tänka igenom framöver när jag är hemma och fjärrar jul nästa gång. Jag följa Fredrik exempel där och så inte göra rent och ställa undan grillen på hösten utan se till att den finns lättillgänglig så man kan, eh, kan mixa det lite med den istället för att göra på det traditionella sättet. I år ska jag inte fira hemma däremot utan ska jag till farsan i Göteborg och då är julbordet klart när man kommer dit. Så att vi brukar bara ta med oss lite att komplettera med. Men förra året däremot så firade jag jul här hemma och då gick jag till charcuteributiken. här. Jag har en väldigt bra sådan, bara ett kvarter bort. Jag köpte en färsk skinka. Och sedan så rimmade jag den, kokade den och grillade själv. Första gången jag gjorde det faktiskt. Och det blev fruktansvärt mycket godare än de här färdigkokta som man köper på Ike. Och det förvånade mig faktiskt att, att det kunde vara så stor skillnad på den färdigköpta och den som man, den som man köper och den som man gör själv. Eh, så vad som vi brukar ha på julbordet allars, bortsett skinkan, det är väl det traditionella rökt och gravad lax revbenspjäll, sill, köttbullar, prinskarvar, mycket protein protein, hör julen till men till efterrätt så tar jag gärna en varm, nygräddad ostkaka vad säger någon det pojke? Uh, ja, då går jag väl direkt över på efterrätten då och säger att det kommer inte jag äta utan jag kommer äta något som heter Egost. Eh, någon... mm. eh, det är ju en bohusländsk specialitet och eh, det är ju någonting jag brukar göra till. Det är en Egost. Eh, och eh, ja, som det ser ut nu så, eller ser ut. Eh, vi kommer också och fira jul, inte hos farsan utan vi kommer att fira, fira jul här hemma, eller eh, hemma hos Svermord, eh, ser det ut som. Eh, och där är det ju samma sak, där står julbordet mer eller mindre uppdukat och klart. Eh, och det är bara att ta med sig lite att komplettera med det också. Eh, just nu så... ja? Eh, äggost, då har man en form och gjuter den eller? Jajamensan! Eh, sån form har jag fan hemma för det gjorde jag i slöjden en gång för många herrans år Ja, eh, Det innebär att du har en i trä då? Jag har en i trä. Mm. Det måste ju varit i mellanstadiet, och den har morsan haft, och jag fick hem den för ett par år sedan. Och jag, men jag har inte gjort någon egggås så det ska jag fan med att testa i jul Ja, gör det. Eh, glöm inte om du ska ha, det det är nämligen så, äggost kan göras på två sätt, med eller utan socker. Eh, har man den utan socker så ska man ha den som en förrätt till sill. Har man den med socker så har man det som efterrätt med Eh, vissa föredrar ju jordgrönsyltol och säger att det är det det ska vara. Men själv tycker jag jogupsylt passar mycket bättre. Ja, eh, ja eh, men ja. Eh, passa på att göra det. Det är riktigt goda grejer. Eh, vad var det jag skulle säga? Jo, ja, eh, jag är här hemma så luktar jul som bara den. Eh, redan. Eh, vi ja. Bluggen puttrar för fullt, den står bakom soffan och sprider sina juliga dofter. Eh, som ni sa i förra avsnittet så går vi ut ett recept på Glugg där och den satte jag ju vid söndags själv då. Så att, eh, ja, alla som känner mig och lyssnar på det vet ju vad deras hjortapp kommer att bli. Varsågoda! Ja, du fick ju faktiskt med dig oss också. <här> vad sa du? Ja! Eh, det Just blev... där. Var det Daniel? Ja, precis. Ja, uh, han var, ja, var ute och sprang ut och köpte ingredienser, och uh, satte en glögg han också och tog bild på den precis som jag gjorde. Mm. Så att, uh, ja, uh, det finns ju där. Uh, uh, vad kommer jag att göra mer? Uh, uh, det som står mig mest då, uh, kan man säga, på jul, det är ju egentligen uh, uh, hur det, min, den här sidan av min familj uh, äter julbordet det är så att de brukar äta det inte på dagen utan på kvällen vid sju. Och då är det ju Colbertil. Ja, det är sant. Då kan man ju inte sitta och äta. Att Min fru och hennes familj, de har aldrig sett Kolbertil för jag kommer. Ja, nu är det 20 år sedan jag kom hit för sig. Men innan dess har de ju aldrig sett Kolbertil för att de har suttit och checkat dem. Ja. Och det fortsätter de med. Så att jag sitter själv och tittar på Kolbertil och man sitter och äter. Ja. Men som sagt var det ju som sagt, lax och reben, sel, köttbullar, Janssons för att inte få glömma. Jag brukar vilja ha med lite fårfjol också, det är väl min lilla grej. Ja. Inte för att jag gör den själv, men hade gärna, hade gärna gjort det och jag brukar göra lite julgodis annars, har en kola som jag brukar göra. Eh, men det är det. Eh, här hemma eh, så kör vi också en traditionell, det är vanliga på jul, julbordet, men eh, min sambo då, innan vi träffades, då käkade de lutfisk och grejer på julavtalen. Och så käkade de köttböllerna och det eh, dagen efter, den 25. Okej. Okay. Det fick jag ju gå in och ändra direkt. Ja, det förstår jag. Det kan man inte ja. göra. <laughs> Nej. Så nu är det riktigt, nu ordningen är ordningen i återställd, nu kör Fredrik? Ja? Ja, du försvann lite där, jag började bara kolla så att du liksom är kvar. Ja, ordningen återställd, jag. Ja, precis. Mm, ja, men det man kan inte gå omkring och käka köttbollar. Jo, det kan man det ju, säga. men då ska det vara dagen efter köttbollar, den 25 ja. sylta och rödbissalad vi jag fruktansvärt på. Now you're talking. <laughs> ja. Nu ska vi ta vidare. Ja. Det är ju faktiskt lite mot till slut. här nu. Ja, jag hade en liten sak som jag hade skrivit innan. Och vi är ju inne på det här med jul, julspåret. Ha, ha, ha. <laughs> <här> och... Och då har jag skrivit i våra lilla show notes här att eh, eh, julkulor för skägget har jag skrivit. Ja, just det. Ja. Eh, och då är det så att på Google Plus där jag dels. nästan alltid, nästan jämt, eh, så såg jag ett inlägg från någon, jag kommer inte ihåg än, men... Coolstuff.se är en sida som heter och de säljer julkulor för skägget. Eh, jag brukar eh, den första november sluta raka mig eh, för att skaffa ett julskäg eh, som jag stolt serar med över jul. Eh, ja, inte så lite. Alltså, nu pratar vi inte om de fyrnen som vi har idag utan nu pratar jag om ett ordentligt skägg. Något rejält, buskar Aj, ja, ja, ja, visst. Men i år så tänkte jag, äh, orkar inte hålla på. Så att jag, ja, jag, jag skiter i det helt enkelt. Det blir inget julkägg i år. Men så kom ju det här lilla inlägget upp om julkulor för skägget. Så i år, ja, det blir att beställa hundra män. Eller 99 kronor kostar de på eh, coolstuff.se. Jag lägger en länk. Eh, I år blir det... Julskägg med julkulor. Ska bara beställa dem så... Oj vad fin jag, Hon blir finare än tomten! Eller vad är tomten? tomten, Hur håller du nu då? <laughs> men vad fan, det är ju jul. Hur snabbt växer det till jävla skägg egentligen? Ehm... Um, ja... Jag rockar med morse, syns det. <laughs> <laughs> ja, men, nej, men alltså, ja... Hur snabbt växer det? Jag har... Jag vet inte, men jag har en fruktansvärd hårväxt. Det har jag. Det går väldigt fort. Till en viss längd måste jag säga också, men sen, sen lägger det liksom av. Sen stannar det mer eller mindre där. Men ja, ja mitt hår växer fort. Ja. Det gör det. Så att, ja. eh, Kommentarer, Kristoffer på julskägg? Jag. Ja, har du Kristoffer kris på kommentarerna? Jag skete ju raka med ett och ett halvt år. Det var spännande. Jo, jag såg det. Det såg väldigt spännande ut. Ja, man såg ut som en uteliggare i slut. så att jag tog bort det. Jag gick och klippte med samtidigt. Det blev en väldigt stor förändring så sagt. Och folk slutade ge pengarna. När de gick förbi en på gasen ska jag bara, men skämt åsido, det är, nu har jag testat det här. Nu har jag haft ett jätteskägg, nu behöver jag aldrig göra om det igen. Okej, okay, det, det är inte det inget. Plöna julkullor och vit krig vi inte se till idag. Vilken bra radio, du sitter och skakar på huvudet. Jättebra radio. <laughs> ja, uh, du, Fredrik, Ja. jag. Det var, var sammanfattat på ett annat språk där. Vi har, ju en, vi har ju tävlat. Ja, det har vi gjort. Namn. Mm. Mm. Hur, hur har det gått tycker du? Eh, uppslutningen har ju varit fruktansvärt bra. Det är väl hela två eller tre förslag va? eller? Hela tre. Kollar du längst ner, när, längre, längre ner i vårat eh, lilla dokument där så stå, ser du vad vi har för förslag. Eh, eh, eh. Där har vi tävlingen, mm. ja. Kan inte du dra det? Eh, jo, eh, Daniel Bersén. sen. Ja, han har kommit med... Det är han som såg säljningarna med förresten. Mm. Ja, precis. Eh, the Tripod. Och Krille Andersson. Har kommit med snackpodden. Sen har vi Sofie. Hon är en trogen poddlyssnare Hon har kommit med kort... Hon har kommit med Flera stycken där eh, Kortbyggsat Skruppelfritt Rekorderligt med celleri Teknokraterna kanal <skratt> <skratt> Teknokraterna kanal Det tycker jag är ganska fräckt i sig eh, Driftat och ponerat Ja, Kristoffer Ja. Kyrkå, är det något av dessa namn som faller dig i smaken? Nu gör han sådär bra radio igen och skakar på huvudet. Du får svara med ord. <laughs> jag tror han har lite teknikstrul. Ja, jag tror också det. Uh... Men det var, det var Windows han satt vid, eller? Ja, det var ju det. Ja, en stor bugg. Allt ja, precis. Ja, något jävla skap är det i alla fall. Ja. Det är kardon det är rost i den. Ja, det måste vara det. Mm, rekorderligt med celleri tycker jag låter tilltalande. Det är så absurd så att det blir hysteriskt kul. <laughs> Ja, eh, ja okej. Okay. Du då, Fredrik? Är det något som följer dig i småken? Eh, Teknokraten och kanaljen. Alltså, ska jag vara riktigt äldre nu då så... så eh, nej. Nej. Mm. Eh, Nej. Men, men teknokratern och kanaljen är liksom det som... Eh, ja, jag tycker det är fräckt. Ja, jag, men då, då har vi alltså... Jag var ju tre, det bra, och det är ju drift, drift, Det är de roligt, Sofie är den som har eh, de tre namnen som, som låter bäst och det Jag gillar ju driftat och ponera. Den gillade ju... Drifta och ponera, det är faktiskt ju ponerat, det är faktiskt rätt så bra. Ja, eh, driftat och nerat med Artfors, och, eller Ardetoft det, det, det. Men alltså, vi behöver ju inte bestämma oss just nu i detta. Så. Men eh, om vi säger så här, eh, Sofie, det ser ut som du kommer få ett presentkort kanske, om ja. vi bestämmer oss eh, då. Men du ligger också på det. Du är ledsen Daniel och Krille, eh, vi är ute ur tävlingen. Men tack så jättemycket för svaret. Ja, jättemycket tack. Eh, återkom jag, gärna nä, nästa gång. Det kommer nog inte vara sista gången. Vi kör någon liten tävling. så Det, det kan jag nog säga. Men som det ser ut just nu. Sofie ligger väldigt bra till. Eh, Räcker bilet med säljare. Teknokraterna och kanaligen. Och driftat och ponerat. Eh, jag just tog mig en liten så Du vet eh, på Google Plus så kan man ju... Eh, rösta. Ja, just det. Ska vi lägga ut de tre namnen som en liten... Eh... En poll där kan man göra. Ja, precis. Eh, men som sagt, det är fortfarande inget som säger att vi måste ta namnet. Vi eh, är bara på att påminna tillägga det. Men, men de, de tre ligger bra till. Yes. Mm. Eh... Ja. Mm. Var det något mer? Eh... Har du något mer att tillägga Kristoffer? Nej, jag har inget att tillägga så det ser ut tillfället. Vi har kört igenom manus här, har vi gjort. Ja. Eh, nej, jag har ingenting. Hur många minuter vi har, vi har kört in? Nej, det vet inte jag heller, men det brukar alltid ordna på slutet någonstans. Ja, jag kan sjunga en sång, du kan klicka in. <laughs> vi har aldrig sagt att vi ska köra en viss tid. Så att, nej, nej, Nej, men... Eh, Kristoffer, ja. gå hem med vår formalia. Formalian, absolut kommer här. Eh, formalia, mansan. Eh, jag, Kristoffer, jag står att finna på Facebook om man nu nödvändigtvis vill ha tag i mig. Fredrik finns på ett flertal olika platser på nätet. Google+, Twitter, Facebook och på hans grillblogg. Eh, adelsgrill.blogspot.se och Daniel hittar vi på Google Plus på Twitter och på buy.artfors det finns även på iTunes vad har jag missat för något? Google Plus, Twitter, Archive Signaturerna ska vi gå igenom dem. Ja, ja men sen. Nej, kör du det sista då. För jag tar... Nej, nu, kör, nu, nu är det du som kör. Signaturer. Nej. Kommer, signaturer. Si... Signatur. Nej, kör du för Signaturen. Ardels Grillhörna har gjorts utav Lou Lavendel. Eh, Jobro eh, har gjort eh, den andra signaturen och han hittas, eller den hon eller han eller den hittas på freesaml.org eh, Vi släpper eh, under licensen eh, Creative Commons som vanligt. Och du som lyssnar, du vet väl att du kan hjälpa oss. Eh, det dras med en hel del, inte stora, men ändå eh, kostnader. Eh, du kan slänka, slänka eh, skänka en slant antingen genom Swish eller Paypal. På omsidan på byartfors.se eh, så kan du se hur du går till väga. Eh, och har du då tips och synpunkter? Så skulle vi älska om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes också, sociala, med sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller är det så att ni vill så kan ni även skicka e-post till oss och då är adressen podd.